Hej och välkommen till podcast Esa berättar Episod 0, introduktion Här kommer jag berätta mina historier för barn, ungdom och vuxna jag Har färdiga 40-tal historier som är publicerade som ljudböcker Men jag kommer att dela med mig till er helt gratis Som bästsäljande Kung Hare-serien och mycket mer En massa nya historier vill komma med som aldrig har publicerats men det kommer i min podcast i framtida episoder. Historier värda tusentals kronor. Helt gratis till er. Se till att följa min podcast. Ni kommer inte att ångra er alls. Välkommen till min värld där en hare drömmer om att bli en En liten fluffig kanin som vill bli författare. En mus i ett hus. En fet katt som är smart. Få björkar som önskar sol mer än allt. En mobbad liten pojke som får en oväntad vän. En hare som får problem med extrem kyla. En björn som får kolare polare. En isbjörnsunge som försvinner i en annan värld. En hermekorre. En vitvarg som är lite annorlunda. Troll i skogen. En kanin som är agent. En vildsvin som heter Knorre. En pojke som är fys en bäver som har problem och mycket mer. Välkommen till min värld av fantasi och vi ses i episod 1.